Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alih Wa sahbiham wa ala ahma ba'du Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di Medesta Alim Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau Memberikan manfaat kepada kita sekalian dan kita doakan guru kita Al Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al Habsy agar diberikan kesehatan, afiat, panjang umur dan juga putra beliau Al Habib Ali dan segenap para guru-guru kita, para habaib, para asatizah, para kiai, para alim ulama, hadirin hadirat, insyaallah mendapatkan berkah, mendapatkan taufik, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pada pagi hari ini barusan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al Imam Abdullah bin Al Walhadah صاحب di dalam kitab An-Nushaih Diniyah hal-hal yang berkenaan tentang salat. Yang mana salat tersebut dikatakan oleh beliau bahwasanya salat di dalam suatu agama, salat di dalam agama Islam kedudukannya sama seperti kedudukan kepala di dalam tubuh manusia. Apakah ada manusia yang hidup tanpa kepala tidak ada, hidup tanpa tangan ada, hidup tanpa kaki, ada hidup tanpa tangan dan kaki, ada hidup tanpa mata, tanpa telinga, ada tanpa lidah, ada tapi hidup tanpa kepala, tidak bisa begitu juga Islam, tanpa sholat, tidak ada Islam di situ, tidak terwujud Islam di situ, karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w beliau bersabda di dalam hadis al-ahadu bainana wa bainahum yani as-salat faman tarakaha fagad kafir perjanjian, kesepakatan antara kita dan mereka orang-orang yang masuk Islam kesepakatan antara kita dan mereka adalah sholat yang meninggalkan sholat tersebut maka dia telah kafir meninggalkan sholat ada dua macam ada orang ninggalin sholat Dengan berkeyakinan bahawa sholat itu tidak wajib Orang yang semacam ini Yang berkeyakinan kalau sholat lima waktu tidak wajib Walaupun dia sholat Maka dia telah kafir dan murtad Harus yakin Kalau sholat lima waktu itu hukumnya wajib Yang berkeyakinan bahawa sholat itu tidak wajib Maka dia telah murtad Keluar dari agama Islam waliya, Namun yang berkeyakinan saya tahu saya percaya salat wajib cuma saya malas. Cuma kagak salat tahu wajib cuma enggak salat. Maka orang tersebut tetap muslim. Tetap dia itu muslim selama dia berkeyakinan salat itu wajib tetap dia itu muslim dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita. Namun tugas pemerintah pemerintah Tugas mereka untuk menjalankan syariat Islam Terhadap orang tersebut Dipanggil orang ini Diperintahkan untuk sholat Apabila tetap dia gak mau sholat Ditunggu sampai keluar waktu sholat Bahkan keluar dari waktu jamaknya Artinya zuhur ditunggu udah asar suri sholat zuhur Masih belum juga Sampai keluar waktu yang boleh dijamak Zuhur bisa dijamak ke asar karena uzhur Keluar waktu jamak dia masih belum sholat Maka dijalankan hukum Islam terhadap orang tersebut Diapain? Kepalanya dipenggal Tetap sebagai orang Islam, cuma tapi kepalanya dipenggal. Naa azubillahi mengalik. Nah, karenanya ini solat kedudukannya sangat penting di dalam di dalam agama Islam ini, sehingga dijadikan sebagai rukun menarik dari Islam. Pertama, setelah kita mengucap dua kalimat syahadat, kita harus belajar solat. Kita harus belajar solat, mengerti tentang solat, harus menjalankan solat lima waktu tersebut. Rasulullah salallahu alaihi wa sahabihi wa Beliau diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang Perintah salat tersebut Ketika datang perintah salat Dari Allah Jalal jalaluhu wa ta'ala tu'adamah Semua perintah zakat Allah ta'ala kirim wahyu Malaikat Jibril yang menyampaikan Perintah haji pun demikian Perintah amal ibadat yang bermacam-macam Semuanya melalui wahyu tapi perintah sholat maka diperintahkan Nabi Muhammad naik untuk menerima perintah tersebut secara langsung datanglah Rasulullah menghadap kepada Allah Ta'ala diperintahkan perintah sholat pertama kali diperintahkan tahu berapa sholat? 50 waktu bukan 50 rokaat 50 waktu kita sekarang sholat ini berapa waktu? 5 waktu, berapa rakaat? 17 rokaat Kalau 50 waktu berapa? 170 rokaat 5 waktu kita Kalau 50 waktu Masya Allah kita sehari semalam berapa jam? 24 jam Artinya tiap jam bisa ada 2 waktu sholat Bahkan ada yang 3 waktu sholat Tiap jam Kapan kita tidur? Kapan kita makan? Kapan kita kerja? Sibuk Namun Allah Ta'ala berikan keringanan kepada kita dengan berkat Rasulullah SAW alaihi wasallam dari 50 waktu dikorting dikorting jadi 5 waktu tapi pahalanya tetap 50. Pahala tetap 50 dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang 5 waktu ini masih mau ditinggalin juga keterlaluan. Disebut salat sebab salat ini adalah silah bainal abd war rab. Penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut salat. Kita mengucap dua kalimat syahadat. Ini kita kalau orang kerja pegawai pergi ke kantor ada wajib lapor tak? Ya kita selalu tu ada apa namanya ada kartu absen kita masukkan kartunya saya ada masuk jam sekian keluar jam sekian. Nah kita adalah pekerjanya Allah kita pegawainya Allah kita bekerja untuk Allah dan kita punya wajib lapor kepada Allah Taala sehari lima kali melek mata bangun subuh lapar ya rab ini saya lapor saya masih Islam saya masih beriman kepada Nabi Muhammad begitu zuhur tengah hari setelah kita selesai oh, yang belanja di pasar kelar kemudian juga yang pulang yang di kantor jam istirahat maka saat tengah hari tersebut kita melapor kepada Allah taala ya rab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam dua kalimat syahadat yang kita baca waktu tasyahud dalam salat ya rab saya masih islam kemudian juga tatkala kita asar kita melek mata lagi bangun habis tidur siang ya rab saya masih islam ketika maghrib tenggelam matahari ya rab saya masih muslim hanifan muslima wa ma minal musyrikin isya pun juga demikian selalu lapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu terkoneksi terhubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau orang tidak mau salat, kenapa? tidak mau lapor sama Allah durhaka, membangkang mau kabur, mau makar kepada Allah ta'ala, mungkin orang kalau tidak lapor sama Allah ta'ala, tidak beres hidupnya dunianya berantakan akhiratnya juga berantakan sejahat-jahatnya manusia kalau dia masih masih melaksanakan sholat lima waktu masih bakti kepada ibu bapak masih deman pengajian cinta awliya maka sejahat-jahatnya orang insyaallah bakalan jadi baik tapi kalau dia tidak mau sholat lima waktu durhaka kamu orang tua tidak mau hadir pengajian kagak cinta awliya, tidak cinta ulama sudah lengkap dah, pas banget orang di neraka na'udzubillahimmanzalik Nah karenanya ayo Allah Ta'ala Di dalam Al-Quran Bagaimana menyatakan Inna solata tanha Anil fahsyai wal Wal mungkar Salat mencegah Seseorang daripada perbuatan fahsyat dan mungkar Bayangin dia mau ketemu majikan sebentar lagi Mau lapor kepada majikan Mau diaudit oleh majikan Mau menghadap kepada majikan sebentar lagi apa menghadap majikan dengan muka cemong berlumur maksiat dengan tangan habis mencuri dengan lidah habis bergonjing, habis bergosip habis ngatain orang, habis mencaci orang habis berjustah apa dia menghadap kepada Allah Ta'ala dengan telinga yang berlumuran, karena mendengarkan kemaksiatan yang haram datang menghadap kepada Allah Ta'ala mau lapor, masih dalam keadaan dosa malik sehingga dia berpikir, oh nanti saya menghadap Allah saya masih punya dosa, hu uh, hati-hati di stop dulu Taubat dulu Berusaha menjauhi kemaksiatan Dia berpikir Bentar lagi saya mau menghadap kepada Allah Bentar lagi saya mau bicara Allah. Bentar lagi saya mau lapor kepada Allah Masa saya Berbuat kemaksiatan Dan orang kalau ada sehari lima kali Wajib lapor kepada Allah Dia laksanakan dia laksanakan bukan dengan hati yang lalai, dengan rasa ini saya menghadap kepada Allah, saya laporan kepada Allah, saya berikrar kepada Allah, saya memperbaharui perjanjian saya kepada Allah. Diperbaharui perjanjian kita kepada Allah taala. Dalam salat kita, memperbaharui hubungan kita dengan Allah taala dalam salat kita, maka apakah ini orang kira-kira bakal bertengger dalam kemaksiatan? Enggak bakalan yang jahat bakalan jadi baik. Tapi oh ini salat tapi masih nyolong. Eh salatnya enggak beres berarti. Salatnya enggak benar berarti. Melakukan kemaksiatan mata, tangan, kemaluan segala macam dia lakukan. Dia bilang saya salat. Oh salatnya ada ada sesuatu yang salah dengan salatnya ente. Enggak beres salatnya ente. Kalau salatnya beres, nah bakalan seperti itu. Itu disebutkan bahwasanya ada satu ulama datang ke satu negeri. Ini negeri tempatnya para ulama. Itu ulama minta berikan nasihat kepada kami. Wahai imam. Maka disampaikan kalian nih para ulama, saya mau nasihatin apa bilang tolong nasihatin kami udah. Kalian salat enggak? Salat. Ya khalas, laksanakan salat, salat yang benar. Bilang kita ulama masa enggak salat? Salat yang bagaimana? Salat alladzina hum fi salatihim daimun. Orang-orang yang senantiasa berada di dalam salat orang yang salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal insana khuliqa halu'a, idza masahu syarru jazu'a wa idza masahu manu'a illa almusallin alladzina hum ala salatihim daimun wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum." Orang-orang yang selalu dawam di dalam salat. dawam di dalam salat, enggak lepas dari salat. Ketika dia ke toko, dia berdagang. Oh, uh, siapa yang dagang? Yang berdagang adalah orang yang solat. Siapa yang bekerja? Pegawainya siapa? Pegawai saya adalah orang yang solat. Siapa pembelinya? Pembelinya adalah orang yang solat. Kamu berbisnis dengan siapa? Berbisnis dengan orang yang solat. Menikah? Siapa calon kamu? Calon saya orang yang solat. Siapa kawan kamu? Kawan saya orang yang solat. Nah, kita sekarang solat kita sudah benar atau belum? Tahu tidak Rasulullah SAW Apa hobinya beliau Apa kesenangan beliau Nabi bilang aini Allah Ta'ala jadikan Hiburan saya Kesenangan saya, kegembiraan saya Di dalam salat Dan Rasulullah ketika Beliau datang problem Datang masalah Ada hal-hal problem besar Beliau ila Bersegera menuju salat kenapa solusi semuanya ada di situ sumpah, stres banyak beban fikiran pergi sholat, jumpa kepada Allah Ta'ala curhat kepada Allah Ta'ala cuma kita pandai curhat kepada manusia tapi kita bodoh di dalam curhat kepada Allah Ta'ala kita bisa ngadu sama orang, tapi kita bodoh di dalam mengadu kepada Allah Ta'ala diamin minta tolong kepada orang tapi kita kurang di dalam meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ayo dan Allah taala senantiasa membuka pintunya buat kita siang dan malam pagi dan sore kalau kantor ada tutupnya ente ngetok pintu rumah orang jam 3 malam disangka maling tapi Allah subhanahu wa ta'ala selalu menanti kita. Begitu masuk sepertiga malam yang terakhir Allah ta'ala manggil. Hal min mustaghfir, hal min taib, hal min talib hajah. Ada yang mau istighfar tidak? Ada yang mau taubat tidak? Ada yang punya hajat tidak? Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang manggil. Apa Allah perlu sama sholat kita? Sampai kita dipanggil, ditawarin. Apa Allah perlu sama sholat kita? kagak? Tapi kita yang perlu kepada Allah Ta'ala Tapi seolah-olah Allah Ta'ala yang ajakin kita ayo sini Masya Allah Ya akhir Rab Karim Rahim Rahman Penyayang cinta sama kita sekalian Hingga kita diizinkan Untuk menghadap kepada Allah Ta'ala Orang kalau habis ngegarong rumah kita Habis nyolong harta kita Bawa lari motor dan mobil kita Anak kita diganggu Misalkan nih Kira-kira kita masih mau melihat mukanya orang tidak? Kagak mau ogah enak, melihat mukanya. Tidak mau lihat mukanya. Jangan sebut namanya. Kita berapa kali maksiat sama Allah. Mata kita burhaka sama Allah. Telinga kita burhaka kepada Allah. Allah bilang, jangan dengar yang haram. Kita dengar. Jangan ngomong yang jelek. Kita ngomong. Jangan sentuh yang haram. Kita sentuh. Jangan buka bukan aurat, Kita buka. Apa aja yang Allah Ta'ala larang? Kita langgar. Apa yang Allah taala suruh kita bangkang? Wo oh, kita makhluknya Allah, kita pegawainya Allah, kita budaknya Allah. Udah gitu Allah taala masih manggil kita. Hayya falah yuk salat. Hayya 'alal falah, mau untung enggak? Ayo sini beruntung. Masih disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mau diterima ibadah. Yang maksiat seandainya, yang maksiat dilarang salat. Ya Allah, yang maksiat yang lidahnya kotor enggak boleh memanggil nama Allah. Tapi Allah Ta'ala masih mizinin, ya, Udauni, lakum. Panggil saya, Saya kabulkan kalian, Ya ayuhal ladhina asrafu ala anfusihin, La tagangatu min rahmatillah, Inna Allah yaghfirul zhunuba, Jami'ah, Wahai orang-orang, Yang banyak mengzalimi dirinya, Entah bikin jahat, Bikin dosa, Atau ngejahatin Allah, Atau mengganggu Allah, apa mencederai Allah? Tidak, kita ngejahatin diri kita sendiri. Kita mencederai diri kita sendiri. Kita membakar diri kita sendiri. Ya, yuhan latina asrufu alam Wahai yang telah bikin dosa, yang ngejahatin dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sini, balik sini. ayo solat, datang sama saya mendekat. Kamu, apa problem kamu dosa? Inna Allah ya Allah maha ampun, mengampuni semua dosa. Sini sholat. Pertama tu yang dihisab besok hari kiamat solatnya. Kalau solatnya beres, yang lain ikut beres. Cuma kalau solatnya berantakan, yang lain urusan kita berantakan, dunia akhirat kita berantakan. Keluarga kita, anak-anak kita, tegaskan mereka, anjurkan mereka, semangatkan mereka untuk solat. Kita nyuruh mereka solat, cuma kita ni nggak solat. Eh solat? Oh kita nonton TV. Eh bangun malam tahajud. Wah oh, kita molor. Contohkan, ajak mereka sholat. Ayo, sholat jamaah. Sial. Rumah yang di dalamnya ada orang yang gagak sholat. Hancur. Rumah yang di dalamnya ada orang yang gagak sholat. Celaka. Orang yang dekat dengan orang yang gagak sholat. Nga'udzubillah min zalik. Kenapa ini orang tidak punya hubungan sama Allah dengan Allah Ta'ala? Terputus koneksinya dengan Allah Ta'ala jalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, dalam ibadat kita agar kita nyambung kepada Allah jalla jalaluhu taala ta'azhamatu. Terus saudara-saudara sekalian, di dalam salat tersebut seseorang tuh kalau udah merasakan lezatnya salat, udah enggak ada lagi yang lebih lezat buat dia. Nabi Muhammad nabi bilang, udah buat saya tuh yang paling enak salat. Sampai di antara mereka adalah al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, suka bacakan aqidah Sakran. Aqidah Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu yang banyak dibaca agidah beliau itu kalau habis sirat kita baca tuh agidah Nah itu yang disusun oleh al-Imam Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu beliau kalau di salat tenggelam dalam salatnya. Tidak masuk waktu salat fardu, melainkan beliau sudah ada di masjid. Beliau bersiap menyambut salat tuh seperti menyambut tamu agung orang kalau nyambut tamu agung bagaimana, bau badannya enggak, wangi, harum dia mandi untuk setiap salat fardu mandi untuk setiap salat fardu tidak datang waktu azan dia sudah di masjid dia sendiri yang azan dia sendiri yang komat dia mendapatkan kemuliaan untuk jadi imam sebab dia memang imam ulama pada masanya dia ambil fadullah itu semua dia dapatkan, kemudian sudah gitu kalau beliau sudah sholat nih di saat-saat tertentu beliau tenggelam dalam sholatnya sampai apa kalau sudah berdiri sudah lupa untuk rukuk saking nikmatnya, kenikmatan yang beliau rasakan waktu ber berdiri ketika rukuk menikmati kelezatan dalam munajat waktu saat rukuk sampai tidak sadar sudah waktunya berdiri eh, kalau sujud tidak sadar kalau dia mesti duduk antara duduk antara dua sujud sampai itu dia tempatkan murid beliau bilang, kalau saya berdirinya udah kagak wajar ingetin saya, sadarkan saya kalau saya sujudnya udah kelamaan kagak wajar, ingatkan saya apa yang mulutnya itu kalau melihat apa namanya dia berjaga kalau Sheikh Ali sholat, sholat sunnah Udah waktunya ruku, masih belum ruku juga kepanjangan, dia bilang, ya imam ruku maka dia tergugah dari sholatnya dia ruku, bukan tidur baca, tapi tenggelam dalam bacaannya asyik dalam bacaannya Udah ruku ulama rukunya Ya imam Eh tidak Sampai kadang ditepak Oh ya tidak Dia bangkit dari atidang Sujudnya pun demikian Kenapa? Lezat nikmat, Tahu dua Gudwatuhum teladan mereka di sini siapa? Rasulullah s.a.w Was sahabat wa tabi'in Disebutkan kalau Al-imam Wais al-garni Sayyidu tabi'in Itu beliau kalau dia datang waktu malam dia bilang al -layla, al -layla Ini malam adalah malam untuk ruku Maka begitu habis isya' Dia takbir Allahu Akbar Dia sholat ringkas Begitu waktunya ruku Dia ruku asyik Dalam ruku ampe menjelang subuh Malam berikut dia bilang Ini malam adalah Malamnya untuk berdiri dalam sholat Begitu dia takbir Allahu Akbar Dia baca Quran dia terus ampe menjelang subuh tidak rukuk, melainkan kalau dia dekat subuh. Malam berikutnya dia bilang, ini malam adalah malam bersujud. Dia takbir, dia sholat, ringkas, begitu sampai waktunya sujud, tidak bangkit dari sujudnya, sampai menjelang subuh. Radulahu anhu arba. Wah, kita ini malam, malam apa? Oh, malam sinetron. Malam TV. Malam dangdutan. Malam orkesan. Kita di mana? Mereka di mana? Jauh kita sama mereka imam, Ali Zainal Abidin, tiap malam seribu rakaat musbilan, menkulain, damatan menba'di damah, mengalir dari kedua bola matanya, air mata, demi air mata itu ngucur, sampai berbekas hitam di pipinya, saking panasnya itu air mata al-imam, Asyikh Abdul Gadir al-Jailani, tiap malam seribu rakaat al-imam, Al-Fadih ilmukaddam, Muhammad bin Ali Baalawi tiap malam seribu rakaat oh, kita yang lima waktu aja setengah mati setengah mati Min Ayo kita semangat Cari kelezatan, kenikmatan dalam sholat Rugi orang meninggal dunia Kalau belum merasakan nikmatnya sholat Rugi Itu sudah nyobain diran? Ya, udah Udah nyobain soto di disana? Udah Udah nyobain makanan disana? Udah Udah nyobain nikmatnya sholat? Belum Udah nyobain nikmatnya ruku? Belum Udah nyobain nikmatnya sujud? Belum Tahu gak Allah Ta'ala bilang Posisi terdekat antara hamba dengan Allah Saat dia sujud Ada paham? Ada apa? Posisi yang mana nih? Yang puluhan tahun mungkin belum kita temukan. Kita sujud ribuan kali. Tapi sudah temukan belum pendekatan dengan Allah saat kita sujud? Itu saat-saat terdekat antara hamba dengan Allah saat dia sujud. Mana dia? Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendirikan sholat orang yang mendirikan salat bukan sekedar salat doang mendirikan salat sayidina ibrahim waktu dia doain keturunannya apa rabbij'alni ja muqimassalah ya allah jadikan saya yang mendirikan salat wa min dan keturunan-keturunan saya. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita, keturunan kita sebagai orang-orang yang mendirikan salat, menjalankan salat dan juga Allah taala nampakkan pada kelakuan kita, pada pola fikir kita, pada keseharian kita pengaruh daripada salat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allah majal jamana hadza jam'an marhuma fa farugna min ba'di La taj'al fina wala minna wala ma'na jadiyan wala mahruma. Wa shallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa Alhamdulillah rabbil alamin.